Ez, itz guztiak ez dira igualak, eta modu oso ezberdintan hauskatzen ditugu. Atsegintu gu askatasuna, maitasuna aldarrik atzea. eta mina esateari beldur diogu, oker begiratzen diogu, lan zikinetarako buzuari bezala. Baina nola ala, itz guztiek emantiezagukete uraren, Suaren odoltan tatxo bat Udaberriko elorri zuriek Udako lilimoreak Udazkeneko ostogorriak eta Neguko biluzia Horiek eskuetan hartuta Bizitzaren bidaia Duintasunez Egin dezagon Patxi Ezgiaga Otoitzen aitiztan bat dut zinezak Hene azkena diuen eritera Ez tarriak erantzuten aztuenean irratiak itzegiten du Kaixo eta ongitorri Ilusio ordebad berada Itzaren ahots Jose eta Idati goikoetxa teklatxoen mailan Mari eh? jaure, Eta gaur aspalditik gurekin izaten denun eta aspaldian gurekin izen destegun Egoldo, Zubeldia, Poeta, Zaldibiarra Emeretzi poemak besapean hartuta etorri da Eskaratzean zain Joxe Bekristain Eriuak Eta goixo goitzar gazki makinata liburua eskuetan hartuta egune goxe? Egunon bai. Uren danke kure pasazioa. Tira, erantzuten ez, ez zuenean irratiak hitze egiten do. Gaur ere ezkarageltuko itakarigabe. Egunon entzu. Otzia, izar bat lertu zitzaidan Artzo Xabelian Eguno, joxe, norberak ezen duenean beste egitza egindezatela? Oida Artzo <gülüyor> koan Zerbait txikia, txikia, txikia, txikia oso txikia izan daiteke txik, eta eh? zerbait hori puna denean ba ondia da idazleak egiten duena bai. txiki, txiki, txikian asko esaten duenean Bai, bai, ez da bat erreza ze lerro gutxi batzutan e, hainbeste hain esatera iristea ez, eta hori da injustu istu ere ba, bere azken, bueno, kukideak horretako azken liburuan ana Malagone, Malagonen, Malagonen e, liburuan lasai ez da ezer gertatzen, e, edo topatu dezakena, ez, e, irurogeita, ez, eunda irurogeita, bi mikroipuin, e, gero, auk, aukera izango duet, eta irakoreko dizuet, e, bi testu motx, ba, no, akuitza ez dakit, sortzi, behatzi bat leherrokoa, eta hain lerro testu espazio gutxian, ba, zen bat esatera iritsi daiteken, e, irazdea, ez. Politaharantzen arte azkeneko ordiziko irakurle talde azken batean etxeko e, lana hori genolako ezta bakoitzak e, bere mikroipuña edo gustoko edo zerbait berezi asantzen mikroipuña aukeratzekotan gelditu ginen eta bakoitzak ala aukeratu zuen bereauso gutxitan egin genuen bat baina besteak aukeratutakoak entzun genituenean ba ukere orduan egiten genuen bat besteren iritziarekin bai ez dakite nik ez nikurtu tasmatu kendula ez dakit beste modulu ipa otedan halako e, liburu bat ez hain e, beste ipun txiki kontakizun historio liburu bat, heltzeko ba, beste modurik, ez? nik uste antolaketan horrektan asmatu den dula, eta esan dezun bezala, bakoitzak jaman e, genitxun, e, bat, edo bi, edo iru, aukeraz, aukeratutakoak, eta aldiberean, bakoitzariz bueno, ba, egokion, e, eta norbeak egindako, alako ausnarketa txikitsu bat, eta hortik anabiatu ginen, e, bueno, eta eldu genion, ba, solasari ez. Ordiziko irakurre taldean urrengo irakurrigaia Laura Muntegiren Sisifo maiteminez, Hotsaiaren 24ean alkartuko gara. Liburak eskuragarri dituzu ere Ordiziko liburtegian. Lasai, eta ez da kertatzen ana malagonek bere liburuari jarritako izenburua. Osnarke eta polita egin zuneek gaitzek esaten diogunean LASAI, ez zer gertatzen, LASAI txaldera senale zerbait eta zerbait potoloa gertatzen ari dela? Tarte, tartean badala zerbait eta normalean ere zerbait e, larritxoa ere gutxien ez, esango nuke bai ez, ez aldeortatik anbaik aitzek e, asmatu zuen, <laughs> pixka bat e, hori ez, esango austen alako ekarpen aportazio bat e, eginez ez, Bueno, liburuari helduz, eh, atzekaldean, eh, alaxe dio ez, eh? bakardearen mapa moduko bat da liburu hau. Iban zaldurak itzaurrean eh, dioan ez, frustrazioaren koordenadak erakusten dizkigu bere horrietan, insatisfazioaren eta inkomunikazioaren eh, kartografia bat. Lehen aipatu dut, enda iruro gita bi mikroipuin eh, dira, eta gero ba, bueno, hortzaroa gerida kontakizunotan, ez idealizatua baizik, porrot txikiz osatua, eriotza ez tragikoa baizik eta ia etxekoa, misterio txu, baina aldi berean irrigarria, maitasun ez poz betezko baizik aitua, askotan jai hor duko usteldua. Idazkerari dago kionez, ba, sobrioa eta zehatza, darabil e, malagonek, apaingarriei eta enfasiei iges egiten diena, eta biztan denez, ba, luzamendutan galtzen e, ez dena, ez? Azken hau seguruna bere, bere, bere zau garrik e, nabarmenena, ez? Ni Ninonek, e, amandako kontakizun edo pasarteak e, hauetxe dira, bate beldurraren inguruan eta bestea agurrarenak, ez? Lehen komentatu komentatut, ez dakite, bai, bantxa inaiz begiratzen hemen, ba, lehenengoak zehi lerro besterik ez ditu, zehi lerro eta hitzerdi bat, eta bigarrenak ere beh, lerro pare bat gehiagoz, ortzi bat edo behatzi bat lerro ez? Eta lehenengo beldurraretaz beldurra e, egiten du, anak e, liburu honetan, eta alaxe dio, eta ezagun egin zizkibunez, e, e, beldurre, beldurrerako, beldurra hori sortzeko erabilitako bueno, elementuak edo adibidea ez. Behin esan zioten txikle bat irestean urdaileko paretak egiten zirela. Eta ni hala nuen, komentatzenuen, guk ere alakoak eta txiki, gazte txo horretan, alakoak ba eh entzun da gaudela, ez? Eh gure txiklea auratzelenengo eta lehenengoetako aldietan e, bai, an izaten gendula o ama edo bakarren bat aldamenetiba kontuz, ez? Hauta e, hautauk aut gerta da ikizuke, txiklea ta irestemaldi ban duzu eta, ez? Oierren urtebetettzean izan zen, honek banaturiko goxokia jan eta gero, komunera joan zen eseri eta negarrez hasi. Hua izan zen bere lehenengo beldur sakona, paretak itxasten zitzaizkion urdaiarena, Hi urte besterik ez zituen izango eta bizitza osoa aurretik. Eta hey, O oh, honen arira hoize komentatzen genduen, ez? Garai batean beintzat, baina gero jartzen zia pentsiatzen ez da garai bateko kontuak, ez? Egun ere, bueno, beste beste modu batzutara, eh baino, bai, e, gezurra askotan erabilizaten dala, alako asmakizun e, gezurreta, ba ez dakit, ez? Zezenbait arau, zenbait balore, zenbait eh e, ohituratan e, bideratzeko eta eta jartzeko eta, ez? Eta beldurak bai baliatzen da askotan horretarako? Eta baliatzen horretarako bai. Ordu go goratzen naiz, ba, irudi haiek ez etxe ba, no, ba, late erretori zaitezte, behintzate egun argiz, e, ilunu baino lehen, ber, ingurutan ba, oskamantez casa ere horre e, izaten dalako ez, etzaik ez, ez ez ezagun pertsonengana gana inguratu urbildu, eitzegin e, auta auta hau gertatu dakizulako, ez, eta bueno hau, bazkeneko hau, ba, orain dikan orain asko erabiltzen dan e, zerbaita, eta bueno ni nire honi ere komentatzen duen, bueno nire jaio, jaio nintzen e, e, urola trenatik eta trenbidetik oso gertu berreun balmetrotara, eta bueno gure bizi presentzi ia eh, Horretan, ba, urolatrenak eh, eh, bueno, ba, ba, presentzia ondia izan zuela ez? Eta antxizaten ginela, antxizaten ginela eh, errailetan gainea jarri Eta ia zeiniek denbora gehien orek, modu orekatuan eh, ankak lurrean jarri gabe ba, Distanzia luzena zeiniek egiten zuen Eta lako elkarrekin lehiak eta erretoak eh, hartu zez Eta hola, xe, behin nolak nintzen, ba, bi errelien artean, kakateatuta, trena, ba, zetorrela ikusiz, eta ezinaskatuik, ezinaskatuik, eta benetan arek e, sekulako izua, barru izua, e, sortu zidala, eta handikan aurrera esango nuke, ba, bueno, nire joera zenbait arrisku, eta arrisku, ba, goetza, que arriskua bere modula eulertzen do, e, bai, nahiko goldarra izan izan izela, nire bizitzan, Alako, alako egoera, tantzekoetara, urbildu izan du nahi zenean, ez? mainori ah. kontatu zena lan beldur motori bereizik genuen izan ere kaso hortan atzi zuten kanpotik transmititu beldura bertati bertera bizi izan da. Bai, beldurra oso lotuta da zerbait e, fisikoarekin, zerbait e, eta ulert, ulertzeko moduko bildur beldur bat, ez? Eta gero ere ba bai ekarri nuen beste bildur bat, e, ja eleizaren eskutik eta erlijioaren eskutik eta zetorkiuna eta gaina garaiaietan era er, er, erabart gaina, ez? Oso oso presente ta oso zabaldua zegoena, ez, ez? Pekatuarena, pekatua, infernua zan, infernua e, suterriak sukarri sukarriztekoak, osatutakoak eta eta bai, ez, bildurra, baino haun oski, hau noski e, hau gure gure kontzientzia gure arrazo namendu oso urruti ulertzen eta zeak eta benetan honen honek e, e, uzten✨zizun✨zakinolasan e, e, undoga ez edo gaizki sentiarazten sizun ba, ba benetan oso modu, modu sakonean, ez? Eta eta bueno, aurre egiteko ere esango nuke adin batean baino modu oso oso zailen, ez? Eta bueno. Anak, beldurraren inguruan idatzetakoa, tausia ogurraren inguruan idatzetaguk irakurtetakoa. Horria. Ez ezagunen e, agurrak ez, gaur bi ez ezagunek agurtu naute, batak autobusean, besteak, kalean. Ezagutzen zuten beste norbaitekin nahastuko ninduten. Ez naizten norbait izan naiz une batez, estimatzen zuten norbait. Eta ezezaguna zirila jaina arren agur egin diet bueltan, Konfunditzen diren pertsonak estimatzen ditu delako nola nait. Odire gertatzen Bai, eta joteztua bere bueno, asko gustatu zitzaidan eta bueno, honetaz ere eta honen inguruan askotan itzegin izan dut egu, ez? Eta, bueno, lasehon gineen gure gogoetan eta esatera ere ba, bueno, beste zentzu batean artuta, beste zentzu batetik hartuta ba, pertsona bera ez e, leku ezberdinetan espazio eta momentu ezberdinetan iritsekin txezkela e, agurtzera edo ezagurtzera Ez? eta horrela, ba, pertsona bera, e, gure eguneroko bizitzan Juan Eto Rioietan, eta asfalto gaineko horretan, gure kaleetan gora, gure kaleetan bera ba, agian e, pasatzen de gehala agurtu gabe, eta hori bea, mendian garenean adibidez edo gure erritik kanpo ba, udagaraien uda e, oporrak pasatzen e, gaztelan edo andaluzen, edo levante alde hortan, edo o parixen ba, ba, bueno, inguratu e, betidanik ezagutu be, e, eta betidanik osea gertuko bagine bezela e, adiosola eta eta hitzegiten eta solasean e, jartzen gerala, ez? Bueno, hori gizakion e, portaeran dauken hainbat e, ertz eta hain, bat, e, ertzeta, hain e, bueno, kontrajarria, baino, bai, hor darenak beintzat, ez? biotzia Bai, gaurre irudialdetik an emendikan eldu dioz, baino ez nagoaztuta ez hitzarekin. Bueno, hitzak izan zite beldurra eta agurra, baina ez dira horiek. Oh, Horik ere baina Ez, astira horiek, ez E, beldurraz eta eh nahikoa hitze egin dugu eta baiz gaur dakizuen hitza eta hitzaure gero azken atzo solasian izan gendun liburutikaren hartutakoa da liburua inazio mugikarena gerezienbora gerezienbora oso liburu ederra ni asko gustatu zitzaidan intentsioa e, intentsioa bai, e... pelikula bat irakurre genuen hori da esistantзитеken e, bueno eta da e, e, idazleakada zitratendo es eh e, gidoigintzan e, trebatzen edo saiatzen ari zela eta agian ba horretarako moduko kontakizun bat es bi eserialdietan e, ulertzeko modukoa es eta bueno neri beintzat alaxe ala eta, eta bueno bai, gozatu dezu bai araitakako entzulentza beste gomendio bat inazio mugika iraolaren gerezi denbora liburua Bai, eta bertatik ateratzeko hitza bazirkin, zirkin edo itzuri, eh? Norbaiten edo e, zerbaiten eskuetatik eta edo loturi dagoen toki batetik askatu eta igesegin. Arriskua edo nolabaiteko kaltea eragin dezaken zerbait e, saihestu eta hemense bi adibideak, ez? Ahal duten guztiak zirkin egiten diote lan horri, ez? Eta beste hau. Bakar bat Itzuri zen xarraski hartatik. Zirkine do Itzuri, gaur ez tie Joseak bere tarteari zirkine egin. Eskerik asko. Ez horregatik. Itzarollar tusitzeidan. Azkoan oso ku. Ezkaratzetik, behasengo erreka jatetxeak babestutako tartea. Igartza jauregiaren parean, erreka jatetxea behasainen. Bineetan, biztiote gaitezke, iragan bineetan, Atzo bineetan. Atzoetor Minen zama Benain zeak Dargama Dargama dena... Jose, ikzen bat urterekin ikasioen Irakurtzen? Uf, ba Atzeken jatzen bat urtere izango nitunan Baina Daki dana da e, Irakurtzen ikasinuela gaztelan Iaznoski Eta badina, anekdota bat Gainea eta taunen eh gintzan liburu ere jaso ninian, ba nolabait ere eskola joteko bilturrez, behin alde egin ninian, skolatik eta amak eskutik heldu ta arrastaka eman eskola eta irakasleek nola eh santzion, ba este niño no sabe hablar en castellano. Eta gure Emanuela santzion, ba nola jakingo non ba etzen e, euskera zeitzen genurata. Ordun, eh ikasi erdea egin ninian eta euskera ze Leitzen bera oso oso oso behan duazen ditu nala, garbi oso oso behan den, bai igual e, amal lau, urte. Ama bosturte. Batzukak oso erre ez diteko oso garbi esaten edo e, erderako ze hori zeta modura ateratzen zaiek, ik baduke abezedarioko izkiren bat e, maikiagoa edo rutisiago sentitzen deana edo garbiago ateratzen zaiana edo pixkatzik insiago? Etzekin jaten, eh? beti gustatu zaidan eh, jolaztea itzekin, hoi ikaragarri, baino etzuken ato lagogon ba, mm, izki jakin bat esateko mm, ezintasunik edo edo guztoko dean beste hitz edo, ez etzaian etz okurritzen. Eta azkenboladan asko idazten aiaiz eta konturatzen alaiz e, itzen bat besteak baino gehiago errepikatzen duela nahi gabean Hmm, e, itze baino gehiago e, jabetzen maun, e, noiz baita esan dinat, e, tekladun, ordena heiuko tekladun, nabarmen eoten den e, zein tecla erabiltzen den gehien, Ezet, ino ez zate inoiz kontuatu? Ba, ni bai, ni ke ordenagailun e, tekladoiak uzten badinat, e baseruden tekla batzuk e, iaia ikutsu beharenak eta adibidez, ba ykoa eta vdikoitza eta baina oso nabarmena den intzasu de prueba. Nere kason, horrek esan haindin, e, ni iaia dena ia euneko euskera ze aitzena izela. Gaur bazpa ere den eingo diek errepasoa. E, Izki guztiei bai. Hoxu <laughs> begiristean eta jutangi torrita gara. Mm, eh, asko eta gozalea. Iragan miñeta. Azu etorkizuna. Biarriragana. Boze... Alfabeto izenburupean, polita izentzekek jolasa umei alfabetoa erakusteko bai, umei alfabetoa erakusteko, baina gure kasuan hau idazle eskolan egindako ariketa bat ehun eta nolabait ere ba horri txuriaren aurreko sindrome horri nolabait aurre egiteko, ba ariketa moduan pentsatutakoa e, den alfabetoa hartu alfabetoko izki guztik, eta hiri sortzen zaian hori ba, ba idatzi eta nik hause ba, egin nian Paper gainean ederra gelditzen duk, baina nik uste du diat, ere zuzen zuzenean, ederki sartuko dela. Zekinat, e, biztan egin tiendon e, efekto bera izango duen entzute bakarri, baina, bueno, ala, ingo bineagor. Bota, Jose. Alfabetoa. A. A. Ama. Atzerago, haitzinean, amandre, haitxajaun, haideak, aspaldi. Aurrera, arreba, anaia, alaba, aldaketa, ardura, atxedena, argia, askatasuna, alajaina. Asko, b, bat, bata, bakarra, bai baina bi begi, begira da bare, berezi, berezkoan, bapatean, bete bioz biluzira bizi-bizibildua. B jonde izula. C. Korpusa. D. Dantza doaina duintasunez dotore darabil denborak. E. Ederra egunereko eguzkiaren emanak ereindako etorkizunaren existentzi etenezina. F. Fede fineko fruitua funtzean. G. Gailurraren gainean galanki gailentzeko gai, gazte gaizto gizajoa, gozozale goxeti gogaikarria, guztia aldun gupidegabe gorrotagarria, je. H Hain bat obeto, amaika alako handiusteko aragi jale harrapari ordi arroputz, eriozera atxengabetuta obiratzea. Erra, haienganako. I. Inoiz inork idatzi izanagatik, irakurkizun ibilea iaia ia infernuratzean ikasita ikustean, ilargiak ilundutako izarrez irauritako inguruari irribarrez isilduz. J. Jatorriz, gentil, jaioa, jainkotzar jauntxotu eta jabetua, juzkatzeko joana. K. Ka. Katilukada kafez kontu kontari, Koplakantuan kemenez. Kusidadeak kusidade, kurioso-kurioso kuluskaz konponduz. L. Lagunaren lastana lepoan labainduz, lehena laburra lotxaz. Liburuaren leitze luze lasai li lurakoaz, loari lotu, lore iraina lurari lez. M. Maitea magalean, masailetan musu musika mutu ene nunbait neguaren neurrigabeko neke nabarmenez natural natural nola negar neskak ene ñabardurak ñabardura inirnierka iniminos ñañañ o o eburuan otsanak osta osta oikatuz oinarkatuari oharra Odol jariogile, oinazegarri, oinperatua orain ohorearen orbanak osatzera. Ospa, ostia. P. Parpailadun pampin-pimpirin pompozari pasioz promestutako poema prest. Pazientziaz, pozik. Petaloaren perfekzio peto-petoa pintzeles plistiplasta pintatua. Penagarria, poema. Q. Katartar bat eta kituar bat, ik ez R Ramadanean rokan rolean erreitxabiar robotak. S Sehaskatik sustraitua soseguz saiatuz soinean sorgin sentitzearen sumina sendatzen sekulako salvazioan sendo seko sinetsiz. T Taderna taldekideekin topan trebe, trukean tentel, Cholin chipita patraketzean trabaz tolestatuz teilapetarteak tokira U Udaurtaroan urtero usta usain ugariz umoreko ur urdinera orduri 1 millorratsak urratuz urrutira V Boska versus Boyer V dikoitza Washingtondarra whiskytegean uinsurfean eta Sirio xume xumea xalo xalo xautzen susurlatuz. Y. Janki jupie jogan. Eta zeta, zenbat zalantza zilegi zorionoko zentsuaren zamaz zure zain. Iragan atzo etortizuna, piar Atxea alua duke, irratien kontatzeko. Ba bai, ba bai. <risa> <risa> Alako lan edera egiteko iztegi alboan, Jose? Ez, eh, hau egiteko, ez, egiten ari nahi zen beste bat egiteko bai eta gainea esangoinat beraldiko deskurrimetio, deskurrimetio izan duen, ba erabiltzen, ez, normalen erabiltzen ez hitzek erabiltzeko aukera ematen duelako, ikasi ere ikasi egiten delako, baina hau egitekoan e, egin duena da, ba egin, egin, egin, eta gero gauza guztietan bezala, ba, kendu, kendu, kendu laburtu, eta bai mm, Idazle eskolako alderdi positiboetako bat izan zitekek norberak idatzi bere bakar dadea maina bestekin konpartitzeko aukera izatea pentsatzen jat lan hau ere beste nahurean irakorriko zenuela. Bai, bai, inungo zan zaigabe, eh usteniat haseran esan inala, nik idatzi beti idatzi ginit, baino jende asko eta askok bezala, ba norbere buruarentzat eta beretsa gordetzen dizkin egindako hoiek, ez? Eta idazle eskolan e, zerbait egiten baldin bada, bat egin egin behar duen lana, bestela egingo ez eta gero e, zuzentzerako Egin, egindako hori beste inork ikusi gabe ba, elkarri pasatu eta elkarra banatu iten jau eta nik nire kasuan gaina ez bakarrik e, idazle eskolako ikaskidekin baizik eta hor e, taldetxo bate baninean eta imeiz bidaldu iten danai lotxagabe lotxagabe eta aprobetsatu kuniat eskertzeko horietako askok ba zimbate be, be, beraiek ez ditun jabetzen ez ditun jakitun baino zem esede iten duen ba irin horbaitek esaten badin badin hau ba, hemen errepikatu egia ez hau behin esandek baino bigarren aldiz esaten baldin badek e, bizkaba e, nabarmen gelditzen den edo be, beti ere e, bi jaridek eta beti ere bakarrak bakarrak ed edozein edozein horrelako e, gauza bat pilo bat eskertzen den eta nik adibidez bazeukenat kuadriako laun bat e, alde urtetik ikaragarri lagundu diana eta konfiantza emategeko balio izan didana eta em. Orañeta. Miras Washingtonarrak guiskitegian egiten. Adibidez, hor Vaninian eh eh UVB baino konturatzen itunan behartutako zerbait zela. Hor, bueno, hori. Mañastik oh, e pena maten batzuetan jarritako papergain jarritako hitzak kendu beharrak. <laughs> Batzutareztu kostatzen. Ba, e, kostatzen, baino, eski, aber, e, idatzitako guzti, jaritako hitzek, e, gordeko baginio, unuzke oliburo kargita ratuta nean, baino ez ni bakarri jende pio batek, ez, e, politieden, oi, e, ire bururi esatea, e, hau ezten den, e, ona, eta jaletzea, benetan, ba, e, ez da ondo, zati horrek beste bulta zeuken, eta dek, nik egin inan, eta hoain erronka den, hau obetzea, hau e, ez den bukatzen, alfabetua nik emene lehitu egin dezakeen e, mia aldiz, e, a, eta beste era batea, eta orduan hoi den politia ez, eta noiz bete esatea, jo, e, egin hona nola ausartu nitunan jende horre, azaltzera ere, eta hori gertatzen zaidan e, pilo bat, eta horrek berez badin alde positibo, hori esatea, bueno, hoain ba, sobra ere, E, ba, lehen baino gaitasun gehiodinat, ez? Beraz helduko diok berriro. Eh, bai, bai, nik ez dituatuz, nik ez ziot inoi sozi idasteari. Beste gauza baden? Baia lanon propio helduko dio berriro. Ainon eiten antzeko zerbait ez auken honekin sarikusirik. Utziko didak bukatzen duanean edo e, erdizka dagoenean irakitzen. Eskartu zin barkoen, eh? <laughs> <laughs> eskerrik asko. Horrengan gehiago. Bai, zati, gauza pilo bat ditinat, baina gaur, hala itz engendunan hau esatea, eta, bai. Aleri, hurrengoan iona etorri bitxarterako tartan ere, eongo gaito gelkarrekin eta ni guztora. Ira gure taldea. Gurrengoan gehiagoa, jo, jose, eskerrik asko. Zergaitik alduziren, erantzunak, noragin zuteniez, itz goxoek, Noi sirenti gentuan, saranza signam, ola tuan. In noi si cusidit, ie seam, irudibilustuan, hola sean, signa chiamansu, musu ba koitza menatansela. Denbora eskartu azala Egonakoldo? Baiztaz hori e, ati Gaur lagun bat, bat Lagun berri bat haukaz aldamenen Josi behir iztain e, Iniz elkartopo egin dezue Goratzen aritu gara e, e, Ekainabuka eran ba, Antiguako eriz e, atarian Eh, erresitaldi bat idazle eskolaka antolatua, eh, baina bertati bertarak gaur lehenengo aldiz. Aurkeztu jozu zure bura Joseri. Ni kondo su betia naiz aldikoa, olerkaria. Eh, beru urte ditut eta eta 20. aldia da honeta, programa honetara natorrela, idatik eta ekaitzek konbidatuta. Zenbaki boru bia gaur? 20. Un eh, puntuak eh, izango gari da E, jorna lobea irabazteko askoz obetan izango litzateke lehen elkarra gurtu degunan josek esan du, hautsu berezia du koldok, josek erantzuten du lako itaka zuzenean edo blogean edo baina entz, ezagutzen du, ezaguna du koldoren hautsa esan du e, hautsau gertukoa adet ezaguna, nolakoa da koldoren ahotsa. ba, sakona izango da eta eder xamarra ez tagit Ogei garrinak ospatzen dira? Ogei tagoz garrinak zilarrez eta berroi tomar garrinak urrez eta ogei garrinak? Ez daukagu hukagu gehi egi itza hundiak erabidi beharik. Ospatzen dugu bizi gaudelako eta ekinaren ekin ez e, ementsi gaudelako. E, emeretzi poesibarrik alde ditut eta irakurtzatorren naiz eta gustora honetan naiz hemen. Da ez dut ustez ergaizkitzen dugunik. Kuriosoa da, hogei garna osatuko dugu emeretzi poemekin, aintzaiazen hogei garna egitea? Eee, bueno, e, tranze bat zutatik pasatu behar du poetak fin, gero e, sortzeko berriz ezinaren ezin. Eee... Ogeitamagos berreolidu bat minutu baditu, akaso jose behiz daiek tarto osatuko ogei garren olerkia, amaikaketan eta dintak erako edo? Ez takit, gai izango den, ogei garren olerkia iteko, edo ez den izango nik, ez takit niez naiz epailea, gizon arruntua naiz, eta eme poesia huetan dakarke itena da, ba ia berreun estrofa izango dira estrofa zenbatu ezkeo, e, lerro bat, E, amar, amabi, amaelau, lerroko edo estrofako poesia egiten ditut, e, goretxia, zerria baserria eta Minesbenezkoa benezkoa berria. Mm -hmm. Beraz behar dugu, goi garren poema bat, amar bat lerrokoa, errimatu egin behar aldu, zehoxan imatzen ezpada, akasontzulegen bat animatuko da, ea maikak eta hogei jetarako edo lortzen dugu, no garren poema hori behar ditugu, amar lerro, e, errimatu eta errimatu gabe, ze izaten du guztoko konlognik badak. Ez da, gabeti errimatu beharrik. Baina, zu guztokoa dezu, errimatzea. Bai, zerbait bertxolariaren ere badu darako. Mutila eta abila eta... Bai, eta eskatila eta esaldi pila piztu bonbilikoizzponbila, idazteko esaldi pila eta ondoan itakan du dattin eskatila. Gogotsa altzaatu asko du. Normal, ez naiz gehi igoko, taldi berean ez naiz gehiegi hexiko, hor parean e, umin sendoeta trinko. Gizon argi xamarra naiz, Ezoiko orduetan da bilena. Gaur ere ireiki naiz gaueko amaiketan. Da ez nabil gaizki. Idatzi ditut amabost egunetan sei edo zazpi poema berri. Oigoi erri, arrisko erri, langidea oso, ta ineuri. Hiltze gori bati elduan ago eta egoera hortik ezin irten. Osexionatua eta ezin Itzun muntzuka zorrei, Gabrieli deitzen dit, Gabriere deitzen dit, ni deitzen dio Gabrieli. Tentera da bil gaur aizea, da bete dut elburua, berreunda oita poesi idaztea, ez inorrik azkenik poeta izatea. Zertan haritzozara koldo azken boladan? Ez dakit azkenekoa noiz egin gendun? Buruen izango dezuzuk. Azkeneko ingen genuen Iaz e, usta jaren hamaikan. Tokitan. E, iaz egin genituen bi herkarezketa. aurten lehenengoak, aurkoa dugu. Eta tartan zertan haritzo da koldo urte erdionetan? E, urte erdionetan e, ibili naiz asko alazio ekonomikoa konpondu ditut eta hobeto bil eta idatzi dudan bertxo berri hauek irakurtzea tore nahiz gaur, eta ibidile erete esentei nahiz. E, esame esterik eztaugat, goizeko lauak baino lehen irtete nahizela txetik, eta goizeko zazpik arte ibitzena izela, zortzi behatzi kilometru inguru goizero, naiz negua izan, naiz uda izan, udazkena izan, eudabere izan, ibiltzea meni zei dalako, eta e, etortzen izelako ibitzetik e, joan da Baina beto. Aspaldian egunkarian karian, irakurri dezun albisteri guztokoena zein izan da? Ba, uste dut albistea e, ziniteke katalogatu, baina, e, bueno, ba, Donostiko 2000 eta masi urtea izango dela e, Europako Iriburua, eta e, Vitorio Eugenioako Zubia, Cristian, e, Horre, idagandako pausotxo bildurti eta ikarati horiek e, kontuan izan da, ba, olako notiziak, entonostiari emantzaiola garantzia handia e, Europako hiribur, kultura hiriburua izendatzean, eta hitzendit dituten bi horrek eriaz, e, e, satisfecho. Mm, tamborari jode zuhazte honetan? Ipuzkoar onbezela? Tan borra ez nik e, e, ez detjo. E, baizik e, batzuk ordenagailuan, telefonoa eta axota ikutzen ditut. Eta e, zukaldean e, zukaldatzeko tresnak. Erretmoan, erretmoan, aritzen dako do? Bai, e, esan... E, Errimo azkarra ezin dut, e, abiedura hondiko trenaren auzkanago, eta pauso mantxo, eta mutuek naramate bide argira, eta karbitasuna izatera. Horia errekaren egian, aitormenean, goizarbaren argitan, aurkitu zaitut goizantzuan, Arnastrinko desidaren lekuko, atsekaben artean, atsekabe bat gehiago, Dirain, arin eta trinko, goizantzutan alai, da itortu nahi dut bederen, zure bisai harin eder da liraina, alahaina, tesidaren lekuko. Amundalain errekaren egian, maitasunaren erdian, nianarri den nianarrian, arri zut erri eta baserri, Egiazko gogi. Pauso ikaratiez, pasio desesperatuez, izan dago une estiak, maitaldiak, gogoan gordetako guztiak, erasoaldiak, estiestiak, blokean idatzita utzitakoak. Ama ona zela, ta munduan gizatasuna existitzen dela. Sinisten dut, nire negarmalkoek garbitzen dutela kopeta, dena idealismoz beteta, ortsa egoketa Aste bururo, aste kilometro, irri galtzen ez duten familia guztiei. Jo garresegi eskero Malkos bustiaz aitaren gutuna Arke du berri zirakurri Zenbat zenbat maite duguna Berro gaming youtube Mia cada parar La rumbata de rido pasa kotxeak pasa Infinitorak ra hartzen aiz begira Oroitzapenak nasten dira Gaini ni utuz Miak Koldo, bizitazora garri da, eh? Ointxe, behira zinek deitxudon, Ramonek. Harbi <laughs> zinuruko mendibatetik deik aio mendatik irrati entzuten aio mendzan, eta nintza du bata, mila metroko irumugata edo, anelkartzen mendie atondar baiara, burunda baiara, eta mesedez esateko oso oso ondo aidala, hitz egin nahi dena, ta oso oso ondoa haitu dela, lehen izketan nahi zenata esko uniek baikoldori, eta batez ere joxeri, eta ez autuako altzaitua behak eta ez dakit baka kaso bai, kaso bai, san joxeri, san vueltan entzuten ari eta mendiren puntatik, mendipuntaren batetik e, itake entzuten ari Ramon oain txezuzen zuzenean. Baina nik pentsatzen dena galdin bada Ramon, ez autzen de pentsatzea elizarraga bengoako izango dena, anaiei bat eta eta unen biziona, mielen anaie izan behar doa, derri horrez. Gramon mila mila esker bizitzain eder egitatik eta sorpresa ezusteko eder hauengatik. <mintipra> Kolantzuten gaituztela. Eskerrak, eskerrak. <gül> <gül> Mendizala sutxu batzuk, euskaldun batzuk eta euskara literatuna aditu batzuk ez zuten dituten. Gramon mila esker opari eder honengatik. <gül> Gada bintzak izon urdinak jumindu... Koldo, amuntara inerreka ipatu ezu bigarren, Ekin aldiko bigarren poimo horretan askotan aritu gara Mendia zizketan eta errekaz Inoiz gutxi askotan jolasen ibiltako alda, Koldo Erreka bazte erretan Bueno, esango banitzuke Zorti urtekin e, udagarrai sasoiean Errekleoak edo, bueno, ba E, e, koizetan amaikatan maizuak esaten txon rekreo alteratzeko da nire jost, jostaleku egin zaten frontoia Niperotan perotan ondo ikasinun eta etxabel ba, dunein de zaldi mailan, eta gero e, udaberria astentzenean ere karakutekinen egiten ikastea jolas lekua garantitua izan du nik zaldibiko horreka, bai, eta mintzeaz ere zerbait erraiten du zaldibiko horrekak, e, gutxienez e, paisaiaz, erriaz, paserriaz, e, eta errekaz. Karramarroak lagun? Karramarroak e, bai, eta muskarrak, eta horako piztiak. Koldo kikasi du atzeraka ibiltzen, karramarra bezala? Inoiz ibiltzen, nahiz, atzeraka. Ipurtiak indartzeko? Bai. Ala, esatuntiak, nahi dela. indartzekotan, ba, giar guztiak ibili dira behintzat, lehenengo garapen sasoian, mutikotan, azten aitenen, gizonaren itxura hartzeko, antza edo edo balioak. Segi beste irurekin? Sassoia bildurrez ibitzeko, bau sozoriak ematen zuzen, ilgorriak zenbatzen, bidea zuzen eginez, ikarari gabe ekinez. Poetak beltz dauka kopeta, zimurrez beteta, dena ortses egoketa, negarmarkoek garbitzen dute eta. Orain kemena dut asko aritzeko, batez ere denboraren ganoraz, Horain demora dudke menes aritzeko, len <totipa> Koldo kontegozu, zein da Norda Marina haoiz? E, poeta bat, naparra, ta fallakoa, eta duela gutxi bere poesioa tukitzu ditu euskerara, inaki bastarrikak. Indu poemario bat, perroita bazei poemakin, eta e, euskerat zizemurua jarririo inakik, erderaz mirando alrio, ibaiari begira. Eta ta fallakoa da, Uste dut diruro hogeita bat urte dituela eta diamantista ikasizuela. Diamantista nola bateita esateko da diamantea lantzen duena. Eta e, poesia hor iman dizkit begira da batzuk iraako ditut batzuk eta fina dirudi eta ondu indako poesia. Zuk aurrez aurreza ontzen aldezu marina. Ez Sek sekunen arpegi ez diotikui Oina aukera izango dezu eta aukera izango dego otxaiaren amairuan? Aztunga be, horain arrazoi duzu e, irati, denesan du guai patu behar dugula, otxaiaren amairuan, berarekin ongo garela, igartza jauregian, eguardiko amabitan, eta diburua idugarren aldiz aurkeztuko duela, eta gure laguntza izango du, poesibate doeste irakurtzeko, eta antxe, elkarrekin ongo ea. Inaki Bastarrika, irratiko kolaboratza da koordinazio lanetan, eta bueno, nahi duen horok e, aukera izango du bere idatziren bat, bere ekarpenen bat irakurri, eta, eta liburen aurkezpenan parte hartzekoa ardatz ardatzorix ezta bizitza eta ibaia. Bai, zentua emanetze bizitzari eta ibaio horri nos sortzen dena naturalen emarietan, eta bukaera itxasua duena. Uriotxaiaren amairuan, eguerdiko amabietan. Anelkartuko ara ez da? Zidur. Ea <laughs> ja, saio dider bat egin degun? Bai, ez uste. Zuk zerrein goezu, koldo, saio horretan? Ba, nire... Maritik eh, Baobi irakuriko ditut eta aukeratuta daukat eh, marinaren poesi bat diguruortakoa eta bi edo hiru poesi irakurri eta beste guzti handdik ikasi. Eta zerizpidderen arabera aukeratzen du koldok eh, olerki bat hau da Zumarinaren olerki liburu hartu bertan izango dira olerki mordoixka bat eta zuzerrek bat aukeratzen du zergatik hori eta ez beste bat. Ba, umilena ilutzen zaidalako, edo bere na ilutzen zaidalako momentu horren. Orain hurruna, pauso bildurti ez, egin nuen ibirbidea. Orain, hene ibirbidea pauso ikarati ez dago. Indar mutu batzuk naramate garbia izatera. Bauso bildurtiak emanez nabit, ekintzaz adore txu bihotzetik Pasio izkutu batzuk bultzatuta bide argira, pasio desesperatuak gau ez iasteraz. Horantxe dago ilgora eta antatorra gorra, atxatuaz pixkana gorantz eta gora, betik pixkanak agora, gutxi gora bera, Biotzak izanez sentidera. Maitasunezko herrian, aralarko arrian, goiz zanzuertsian, zaitut zu goderik beien minian, goin mendian nainarri den maiitasunezko herrian, goizarbarenen erdian, biotza plaitztzen den garailean, Maitasunezko herri langile oso eta hil jaurri idazten dizu azkenaldian aldian bezela egia da baiza soionetan hotza egiten duela neska gazte bat ezagutu du Diru haste badirela esan gunke berebegie erraz orgin du naela Neska gazte bat ezagutu diru haste badirela. Kosta zaio baino gure nainarri maia ere da daurten. Bai, ez da ohindik deborazko zurituz zela. Igusi nuen erraunean e, aste betelehenago inorri ezan baino goizeko ordu batetik arratsaldeko zui gartela haiiten dut Dantebora ematen dit nainarri hiri pertso batzu jartzeko ibiltzeko idazle izateko zuekin aritzeko de gauza baino ezin horri esan bestela e, epaitu intik gaituzte kolorni kastiati niari ez ezar kontatzen. Hemen txegitzen da ordua. ere artean. <gülüyor> Zuekin beti oroitzen baino ez. nola dezu maiteko hago? oso gertu on bizi dezu, sentitzen duzu, ordaukazu, eskura, txindokin nainarri, zaldi bitar guzti bezala, eh, askotan egotentzarara begira, nola dezu zuri, gozuri, gorrista, eh, Udara lehorrean hori zta? Eee... Eh, bueno... Eee... Eh, udara korikoa bai... Arria, arria, arria ikusten darako denbezelakoa. Nola baita esateko, elurrak estalitzen du, arria. Eta ikusten da zuri. Eta bat ezbeste demoraren luzeran, arria ikusten da demora gehiago elurra baino da, gehiago arria ikusten da damezela elurtuta ba ia izaten da relajazio puntu bat ematen duena jakiteak jaki elurra egiten duenean da hotza egiten duenan virusa, germenak, germenak eta eta zein besteak eh, bateriak bukatutien direla hau da garbi argi argi zut argi, herri Ze izan ere aralar ederra da berdea delako eta txindoki ederra da arkaitz arrialde horire baduelako Bai eta goierriko ikonoa delako Nainari mendia eta izen horrekin Gero sobrare etorezien gazteizti mendizale batzuk Tan dago txabola bat txindoki izena du eta Izen hura jarrezien baina postizoa da eta nainari izateako gaine izantzat larunarri, amezketakoak harbi izaten dute baina gastiztarrek irabazi, orienekienik bai, ala dago mundua eta kokakolak irabazituen bezala eta BNWak da eta Rajoike Espainian Europa guztian ere gainetiko indar faktikoek eta falikoek irabazten dute, ala da zaldibingastiztarrek bai <laughs> ben die es, eskarzunberriak. Ben digo Ale, esaten Aleko izun. Zu oso gaztelorren maijeko hasela gaztelor oso. Minja guadalako. Eta eh apalagoa da gaztelori iotzea, sindokia iotzea. Sindokia eduinarrie iotzeak bihurtu da tipikoa. E, mundu guztiak nahi du urtean behin edo ohi al dizbizitan io dela. E, inarri e, dira. Baino e, horre bezain beste emmeritu dauka, gaztelo igotzea edo bi edo hiru orduko buta derro bateema egun eronibitzena na izen bezerra, ez da gogun beharrik e, kantxejunja, ez da gogun beharrika eta ez dago A HT edo biddo handiko zuen arabbili hankak sendo eta ermu erabiltzea proposatzen dio mundu guztiari eta erdibideino aldala kotxez, oinez, edo bizegletaz egitea. Halere gaztelu umilaren puntan, garaibaten gaztelu potenteren bat, baumentzan? Gotorleku bat, aztarrana daude gaztelu batenak e, amabia remendekoa eta e, horre kokatzen da histori erdiaroko historia. Zinen berdurrizango ziren? Zaldi bitarrak. Inbazioak eta kontrabandoa eta guztatuko zenbat... litzaizuke? Ertaroan bizi itzatea Eh, inez jarrizela eh, hortan pentsatzen? Bai, eta noizkoak diren arralarko txabolak ebait zeren. Errike bigarrenak ehaindu zuen e, Nafarrokoa zan. Eregia Errike bigarrena eta Arralar guztia Nafarroan na zen. Hargainduzue mankomunitateari emateanik hortik eh ondorio eskatzen dut. Arlarko txa horrak mendeorttaako sorten hasiko zina, bertako zonezkoak izango zienen pobladoreak arralarkoak eta ino zituzten txaagolak ba, lehen ititen zi bera, zotalezkoak eta arrizkoak. Eta geroa ba, e, aztarnak an antza digindako inuzketatan azaldu zienen, lanzak eta hiltzeak e, eta moneda batzuk erdiarokoak. Arrastoak edo azterna genituziena lurpean, eta hola, holako bauzak algituzituztena lan tzadikuek. Gustatzen zaizu? Historia irakurtzen? Asko. E, Garai hortakoa, eta gero bakizu, oit emeretzi fede asistitzen zan, eta horrek e, or, e, ordezkatu zuen e, oigarremendean zientziak. Fede gutxi gozan, oi garren mendean, eta orain oitabat garren mendean teknologi berriak okupatzen dute lekuri garrantzitsuena. Eta nahi badezu edo nahi ezpadezu teknologi berri ekin kontaktu berra daukazu. Gure garaiko ze topatuko dituzte mendi boste urtera? Bueno, ba, gukintako lanakin topatuko diarastua idazle bezala, dezu, irakazle bezala eta beste batu lantegi eskulanetan induten lana. Topatuko dituzte, ba, gauza asko. Diguruak, trenak, eskolak, oikizonak, e, e, politikoek ez langi diak egiten dituzte. Felipe II eskoriara ez zuen egin, bere langi diak intzutan. Piskana, piskana, eskuba jarri, bi eskujarri, hiru eskujarri, esku askokin iten die bideak, iten gazteluak, iten die poesiak, edo, edo zein lan egin egin Bilunaren nare rio Egun argian jario Atzo gauean gozatu... Horia errekaren egian Maitasunaren begian Hortzi mugen artean gorderi zaitu terrian Haralar mendian Gudu zelaia Intzaz Blaitzen du goizalbaren soslaia Maitasunezko laia Bada eta hori plantzeku garaiia Gaur erre helburuak bete ditut Amaru ulterein bueltan poema asko idatzi ditut Gaur da lau ordu donostiian ordu orduterriko domingoren anidazten bi ordu kalean barrena ta bakari bia dit naiz ta bernan ari naiz ziurtatzen nere bidirizken urtetan ondo egina dagoela. Pauso bildurtiez, eta poeta izateko pasioz. Ama itzai oskarri, nik gaur bete ditut ziurra skolburuak, ziurtatu nahi dut, dena ondo egiten nahi neizela. Donosti lanoa, labordudara matzak jaikik gaitzenetik, biengo ditut donostian ezergabe, eta ez tagi ez beste ezer sentituko dudan gaur. Maitasuna, Ez da lehia batean larrua jotzea. Nik emezortzi urteetan hiru aldiz bakarri jodu larrua. Ez naiz maitasun horren eskale. Besteak maite ditut, Besteak errespatetzeko egiten du lan. Maitasuna poesia bezala ez da lehia. Poetak, poetok ez gara mundu gobenak. Baina bizitzaren erdia eta gehiago sufritzen dara matzagu. Beste askok indolentea direlago. Beste askok ez dutelako ulertzen poetaren bihotza. presoen enegoerak urratzen dit bihotza. Sikiatrizatu enegoerak latz biguntzen dit bihotza. Euskal Herriaren alde hildakoak gogorra astitzen dit bihotza. Gorputza dut eta ona bihotza, lan tresna izkuntza, euskera astur nahi hildotza. mira que mannensisskiigu embora sativa zu soylí que ni ela harnos Ezan oizidan Bizitza esan hendi Zenbat gailtzen dirakoldo? Bat Bat Takero, galtza motzetan, elura galtza motzetan Gauriak hortzak iatzi zuen Pozuarren diguruazan horren itzaurrea Darri zidizu eri irakortzeko Emeretzi poema? Eta hitzaurrea, Jose baduko 20 Jose, 20 baduk? Ez. Yes. Ni haut sartuko nago orduan. <laughs> Lo acartu erasitear que ni en la. Dicta tan oizida meda ke Oizida Visita Esan en ti Uo Uo Uo Ei, ei Uo Uo Maite dut. Ximparta gero sua bihurtzen delako, Maite dut sua gero suarra bihurtzen delago. Pago ederra, ekintza, ta maite dut bizitza bihurturik bizipoza. Markoen artean bustitzen kopeta, izateko eskarpoeta, une oro sortuz ortseseroketa. Duin izatea profeta, zimurez beteak opeta garbitzen dute markoek elitzen denean beteta. Tabain itzaurrea Gabriel Kortarena elura gatza motetan libuluan jarri zuena usta ondiz denontzako irakoriko dut. Norbera da bizitzaren moldekatzalea. Aske naiz eta ni naiz nire bizitzaren arduradun bakarra eta jakin edo bakizue askatasunaren prezioa bakarradea dela hori estimarena kontuan hartu gabe zeren bakarradea ez dut nik beti bilatzen sega istoak sareten batzuek psikiatrizatu egin sabelek aurrak dakartzate gisatiarra da poesia animaren egoera bada jarrera bat izateko modu bat Poetak izkuntzarekin egiten du lan. Parnasua ez da nire mendia, nire mendia muño tiki bada. maite itut beste poetak, maitasunak egiten du bihotza. Atxiboetan katoliko bizitzan bilatza je. Aspaldi erabakin nuen nire bizitza, nire jarrera bizitzan poetaren izango zela. Da utopia zen osorik erabaki nuena. Ez naiz maitasun eskale bat, maitasuna ez da eskatzen, ematen egin eman egiten da. Horain arte lau dibudu karela tuditut, eta lauarenean lau dibuduak lau daude. Isiletik, okaranak, aria utxiak eta azkenik lauarena lau. Elura galtza motzitan bosgarren dibudua da. Ez tak izen izango den bere bidea, poetak izkuntzarekin sortzen du artea. BASOI LARRAK KANTATZEN DIIZU Iratiko basuan Baso ilakantatzen dizu Iratiko basuan kelezak ezupen txan nik zer dutan goguan gaiak oroi kanta derra da, eh? oso oso hor <gülüyor> basoan dagoen guztia ostoa hor berla zuaitza txoriak mendien konformazio geologiko ederrori e, oianak, e, errekak, pasoa e, piztien hotxak. Gusti e, hori e, miristen dut e, natura, miristen dut e, sinismen zaharrak eta lehen e, obeto bizizera jendea hainbeste txersi gabe eta hainbeste nervio problemari gabe. Eta hori dute e, elburu beti razaibitzea eta poesi eder batzuk e, sortzea. Eta hori inguru hortan e, nabini ere. Goizkekita, itxura ez tagitzenen amaten dudan, goizetan ikusten hautenen lauetan, kafe lantegiko pasatzen egunen esango dute, hau izango da, ba, ez da gizero, gizero azkenen ikasieten aiken det. Oinez ibitzea, poesiak euskiaz idaztea, eta inspirazio iturri natura izatea. Taldalak Ta arbi ibitzea, eta argi. Oso ondo, koldo. <laughs> Baso, aipatu ez du hor, belak aipatu udazkenetik asko du, Eta 20garren faltazitzaigun 20garren poema horren bila e, blogean aritu nezta topatu dut udazkenari eskainitako bat ta ilusia itenditaspaldean idatzutako lerki hori irakurtzeak. Hutzeko idazu? Bai, bai, bai. Ala ospatuko dugu 20garren urte urrena. saioz saiokoa. <totipasen> Udazkenean Ametxiko sezibiltzen dira goiz zorriak. Eguerdiak hankapuntetan eta gauak pauso eta erdika. Soildutako begiradekin, egun sentiak saretzen ditu udazkenak. Kaleak gehiako pisatzen du udazkenean, bostonaize metro karratuko. Horregatik egiten du lainuak baso artera, eta horbele notzak, eta jolaserako gogoak, eta zer dagoan Horbel artean eskutaturik. Eskutaleku bikaina da, udazkena. Horre, Mano, izkoldo? Den gutxi barru. Ni aktibo nabit, ziur naiz, bilabete barru, edo bilabete barru, beste inbeste, poes, idatziko ditudarra, eta neko polik ingo deura aurrungo saibare. Itzordua jarriko dugu, behatziak eta lartenetan, zaldibiko autobus geltokian? Oso konformenik, zurekin etortzeak, programa egitea, espazio bakarra edo bakarretako ausi dugu, oner karioketik batzuk, ez digutelako espazio hori ematen eta gainera, gogo gutxia ia, itxurak iten azteko telebistan, eta lekoetan, zeren, ez da, leku naturala, erabaki naturala hartzeko izartearen ifruentzeri gabe eh? Koldo muso bat Berdin baita zuri ere Zuri por, Gauza bera Zuri opari egindizut baso jarrekin Hau Gozeren zat Gozatu geniane, eh, Jose Batu zure bukairarekin Magai, <gülüyor> no, magai no, Eskertu genioan, Ruperri, saio derrura ala, amaitz koaukere izateatik. Bai, egiedun, e, e, jende asko kesantzian, e, falta motazola, e, jabetu zineten, jende getzuen aldituko horik. Eta batez ere, bai, antzen mangenuela, e, kanta zaharrak betiere kakotxarten esan da, kanta zaharrik ez bai da, baina kanta zaharren egarriz ge, geratu zala pentsatzen dinate e, jendea. Kantu hau denun guztoko izaten duk, badik zerbait. Ederra duk hori, kantu batek, antzemata zerbait badoela, zer oso garbi etzekiago, sentimendu askodik oso ondu ikisten duk entzularen gana. eta guztoko diago denok. Babai, e, nire honek e, kanta, dakizkean kanta gienak, zarra idun, eta hau izango den e, niretzat zaharra ez dan horietako bat, adibidez, eta e, kantu piaz burums, e, buruz, baina hau ere, bai, hau zora barri adibidez, bai. Bakantatu. <laughs> Abentuaren hau baita zian izan zen ropera ordurika ataumen? Memoria historikoaren zikloan urtero urtero antolatzuten kontzertuan etsuri teia korriak hendarme autobat bideana ildotzaratetan pasatzena etxelisetan otoitzak betiko otoitzak eguko keiaren antzerara lehuni gozene. Martin larralnez da sekula baina itzuli balitz. Arantzak, barudantzaitzuliak likusken sagarro jalez. Itzuli izan balitze daurigande adak. Ezuriteak horriak Jendarme autoak Bidean bai... Politea duk ezta aretoa Jendez lepo ikustea? Bai, e, politia eta Gaina, errupe gartorikan Baimenekin Ez ustekoa izan zunan Gutako askoren zazatik Egie den, zertako ezkutatu Gauranen kostatu iten den e, Ataungo herri antzokia ere betetzea Eta bai, oso Zora garri izan unan, benetan? Mm, baloratzeko modukoa, Bera bakarrik, taula gainean oh, Ez du kerre yeah. izango. Dute ikez. Dute ikez. Oy, minaren, Egun hartan izan nintzen, hemen, guizean. Ta bah. hauen elkarrekin egizangint joane Ruper kantari azko zatzen. Urrena noiz, urrengo bisita eh ikus haten ikesan modu no ez klaster naido naman eta eh kantau pentsatzen dinat e, oraindik e, aitzeko modun baldin bada bentzet e, irrati ait, aitzen seitukoola ramonek gogoratu noon bere abizenez eta ramon arrati beldun e, gizoneskori eta nik e, oraindik ikusten dinat bere for fiesta berdearekin etzekinatu nozki kotzea aldatu duen edo ez baino ez no enguxea ordun ba, besarka bat hemen Itakati besar kada estu bat Ramonentzat Zat gaurko parioz uste dero rengatik. Hoxe eskarkasko? Zuei eskarkasko iratea. Bata, zerua itxasotzik inbatela esan ez. Agian zerua itxasotzik inbatela esan ez. ko azken kantua saltoka Ebakizuzertzen zaituena On zan ertektura du beste la ongun ko zea Beroatua Geroa eroaroa Geroa Geroa eroa dio kantuak, Guk oraina bihurtu nahi dugu eroa Bizi motzontan gutxi batzu benetan erzi dutenak Ura. Gaurko saiua ezin gurtu, Christian, Oscarkar Iñakieta kuadrillari zuzen zuzenean aur esan gabe.. Mu handi handi bat, asteartean, arratsaldeko bosterditan, martuteneko kartzelako aretura hurbilu ziren preso guzti guztiei. Eh? Han izan ginen nagore ikotxe, eta hiruk tarte eder bat haiekin konpartitzen. Ez taketaek gurekin asko ikasi zuten gukaekin izugarri etas niket gordetikenu suna espontiena ez merekon hasan egin kaldukona aurkituna askuru Pauzo... gizarte zerbitzutako anak esantzigun gonbitalduzatu zigun etorriko zarete berriro ezta arte, iraga Oskar, Ineki, Cristian ta bai, Itziliko gara berriro. Urrengoan gu eta zuek. Agur esatako aukeratudan kantua, geroa, eroa. Ezian taldearena hemen eta orain diskotik hartua Kantuan zurina hidalgo dalgo zizurtarra Gaurde, gaurde, gehiago, datorren asten erokeria gehiago Biltartean izan zorion muxu musu portolo denoi Eta datorren larun arte Aio